Глава друга Пісочниця Джеймс Ліптон Уяви собі, що ти потрапив на небо і зустрів Бога Що б ти йому сказав? Джонні Депп Ну, ну я сказав би вау Жовтий катерпілер приїжджав ще не раз, до того ж не сам, бо на місці колишнього військового табору, так вдало замаскованого мурашиним левом, вирішено було влаштувати дитячий майданчик. І його було влаштовано, і це був чудовий майданчик, адже там, порпаючись у піску, малеча могла знаходити різні цікавинки. Артилерійські снаряди, кулі, гранати... Гранати і гранатомети, уламки гелікоптерів і танків, протипіхотні міни і прилади нічного бачення. А що все воно було не справжнім? Виробництво всього тієї ж тульської фабрики ігрушек імені Бой Жиленського, то забави були цілком безпечними, а в той же час розвивали у дітлахів чуття єдиної родини. Майданчик користувався популярністю. Приходили мамусі з візочками. Бабусі з більшенькими онуками. забердали навіть татусі, щоб одним оком наглядаючи за чадом, іншим почитати газету. Мирний дух іделії розливався в повітрі. А оскільки майданчик був віддалений щонайменше на 30 кілометрів від найближчого міста, сюди не добирались агресивні підлітки на своїх гуркотливих гарлеях, не вештались пияки в пошуках затишної місцинки для пікніку. Не пантрували тут загримовані пенсіонерами наркодилери. І що найважливіше, за кілька років на околицях не було помічено жодного маньяка-педофіла. Зате сюди залітали небаченої вроди птахи. Орнітологи чомусь називають їх грифонами. І розгрібаючи дужими лапами у культурний ґрунт, витягували з-під землі довжелезні шматки якоїсь своєї поживи. Зате сюди часто навідувався мандрівний цирк із сіамськими близнюками, ліліпутами, велетнями і бородатими красунями. Вони навіть возили із собою невеличкий зоопарк та наших знань зоології замало, аби описати придивних екзотичних звірів, які до того ж не утримувалися в клітках і могли вільно гуляти та полювати, приносячи дітлашні невимовну втіху. Симпатичним видається й те, що тут не прижилася традиція влаштовувати на лавочках шахові турніри, під час яких дорослі зазвичай настільки заглиблюються в свої вигадані світи, що зовсім забувають про малюків. Словом, пригарна то була місцина. Годі говорити, що влаштовано тут було справжнісіньке містечко розваг і атракціонів. Музей Мідієвістики свого часу подарував для найменшеньких мало не всю свою колекцію, тож не дивно, що подібними гойдалками, каруселями, гірками та гільотинками не міг похвалитися жоден інший майданчик. Був тут і басейн. До того ж з рибками, аби дітлахи від малого могли знайомитися з особливостями природного відбору. Однак окрасою, а заразом і центром цього безперебільшення унікального містечка, була велика пісочниця. Пісок, який залишився для неї ще з табірних часів, мав особливі властивості. Тож марно і уявляти, що де могли бути збудовані такі чудові замки, такі просторі гроти, такі досконалі, Вовківні. Одного, погодшого серпневого ранку, в пісочниці сиділо двоє кохлопчаків, приблизно п'ятирічного віку, і гралося в пасочки. Одного звали Стерн, а іншого Кранц. Все необхідне причандалля було при них. Кольорові відерка, лопатки, грабельки і навіть решето. Однак, якщо інструментарій Стерна був виготовлений на Дніпропетровському ракетному заводі, так званому «Южмаші», то забавки Кранца прикрашала горда лейба НАСА, через що Стерн відчував комплекс неповноцінності. Це не була проста дитяча заздрість, просто він, як хлопчинок мітливий і миткий, знав, що продукція НАСА все ще літає, той час як Южмаш, давно перекваліфікувався на обладнання для Макдональдс. З цієї ж причини, як дитя чутливе і наділене вродженою добротою, мучився комплексом провини і навіть якось спробував зішкрябати літери НАСА татовим ножичком, але порізав пальчик і тихо поплакавши облишив затію. Так чи сяк, але ці два комплекси Комплекс неповноцінності і комплекс провини дуже об'єднували хлопчиків, і вони були друзями нерозливого вода. От і тепер вони мирно гралися в пасочки. Причому Кранц намагався непомітно підсунути стернові власне відерко НАСА, а той в свою чергу робив вигляд, ніби надто зайнятий своєю лопаткою южмаш. Світило лагідне і неяскраве серпневе сонце, сардиний хмар пливли на південь, Якось задивившись у небо, Кранц сказав «Орел!» На що Стерн, згадавши вчорашню рекламу між мультиками, рік, непомітно роблячи підкоп під пасочку Кранца? Досягти неймовірного – це мистецтво! Рекламувалася остання модель Volkswagen Boro Plus. Однак Кранц уперто повторив «Орел!» Або просто талант, продовжив Стерн слоган із цієї ж реклами. Ця фраза йшла дрібним шрифтом у кутку екрана. Орел, знову сказав Кранц. Якщо ти правильно визначив, засумнівався Стерн і остаточно зруйнував Кранцову пасочку. 76 орлів, вирішив зблефувати Кранц, зауваживши край мока підступ товариша. Тут заінтригований Стерн не витримав і теж задер голову до неба. «Один орел!» – радісно захохотів Кранц, мстячись за пасочку. «Сам ти орел!» – образився Стерн. «У нас не буває орлів, лише грифони. Мені дідусь розповідав». «Не грифони, а грифи. Я по Діскавері бачив, уперся Кранц. На кейсь час запала мовчанка. Діскавері вважався незаперечним авторитетом. Стерн напружив пам'ять, почихав потилицю і раптом випалив». А от я, а от я чув, що коли зібрати шість мавп, коли б шість мавп, далі він ніяк не міг згадати. «Граємося далі?» – дещо зверхню запитав Кранц. «У мавп?» – усе ще захоплений безрезультатними спогадами, а тому з надією в голосі запитав Стерн. «У пасочки!» – прозвучала відповідь. Однак вірус мап'ячого сказу вже було запущено, тому за якийсь час Стерн, радше імітуючи будівельну діяльність, аніж насправді формуючи пасочку, наважився продовжити тему. Коли шість мавп одночасно підкинути вгору, то здезорієнтований гриф ніколи не зможе. Орел! Кранс був бежальним. Правда ж? У Стерновому голосі вчувалася надія. «Орел!» – дещо стереотипно відказав Кранц. Але було зрозуміло, що доля мавп уже вирішена. «Тобі ще не набридло?» Після цієї заяви мовчанка запала надовго. «Бо що, власне, мало б набриднути Стернові, коли це саме Кранц талдичив, як заведений? Орел! Орел!» «Чи, може, йшлося про щось інше? Може, про тих нещасних мавп?» Дідько б їх узяв. «Само якось ще прохопилося!» А може, про саму гру? Але що є в цьому світі, окрім гри? Окрім цих лопаток, відерць, піску? Мама! А може, він мав на увазі саму пісочницю? Ні, ні, не може цього бути. Він мусив би сказати «набридла». Так-так, він мусив був сказати «набридла». Чого ти вмовк? спитався турботливий кранц, перервавши панічні стернові роздуми. Га? Питаюся, чого мовчиш? А, -а, -а, а. промямлив, гризучи нігті стерн. Ось розмірковую. Я чув, що нігті ростуть навіть після смерті. Можу собі уявити? Звичайно, і волосся росте після смерті? Та йди ти. Що йди ти? Що йди ти? «А чому тоді в кіні у мертвяків завжди довжелезні патли?» Стерн замислився. «І нігті! От бачиш, все складається!» «А ти не боїшся мертвяків?» Грайливо вимовив підступний кранц. Однак сподівання його не справдилося. Стерн з усією безпосередністю дніпропетровця сказав. «А чого їх боятися?» «Дідусь казав, боятися треба живих!» Відразу по цих словах... Ніби вони володіли якоюсь магічною силою матеріалізації, хлопчаки зауважили, що до пісочниці наближається хтось третій – дорослий. І обидва затремтіли зі страху. Дорослий наближався неквапом, певний своєї сили, переваги і зневаги. Хлопчаки дивилися на нього заворожено, не відриваючи очей, але Стерн, не змінюючи пози, тихенько взяв до рук лопатку, міцно стиснув її і легенько штовхнув нею кранця. Той усе зрозумів без слів. Не ж вони були друзями з пелюшок. І теж озброївся, але вибрав чомусь решето. Підійшовши ближче, незнайомий зупинився і, взявшися в боки, дещо з верхньої оглядав малюків. Зблизька... Він виглядав цілком миролюбно. Але було йому вже років вісім, а то й цілих дев'ять. «Айм Женя!» Женя Колбасін. Привітався він так, ніби був принаймні Форестом Гампом. «Стерн!» Тихо промимрив Стерн. «Кранц!» Ще тихше крехнув Кранц, міцно стиснувши решету в долоньках. «А що, хлопаки, хочете взяти участь?» «Взяти участь?» Видушив себе Стерн, оскільки Кранц тимчасово втратив дар мови. «Подивитися!» – уточнив Женя. «Подивитися? Що?» – спромігся Кранц, оскільки від маличку був охочий до всіляких видовищ. «Виставу для вузького кола». «Вузького в якому сенсі?» Одночасно вигукнули хлопчаки, бо, незважаючи на малий вік, у них уже почала розвиватися майбутня невротична клаустрофобія. «Ну…» – протягнув неясно Женя і окреслив рукою простір довкола пісочниці. «Нас тільки двоє!» – знову хором, але вже із полегшенням сказали Стерн і Кранц. «Хіба цього досить?» «В якості публіки не дуже, але як поціновувачі зійде». Не втрачаючи зверхності, Жені намагався виглядати милосердним. «А яка різниця між першим і другим?» – прохопився підприємливий Кранц. «Двадцять центаво, — голос Жені прозвучав безапеляційно. «Двадцять центаво? — вигукнув Кранц нажахано, оскільки, крім духу підприємництва, мав ще й не дуже чисте сумління. Учора ввечері він потяг зі столу монетку. Котра тепер лежала в кишенці його штанят І це були саме 20 центаву Тож хлопчина вирішив, що тепер у харцизятській подобі дяді Колбасіна І зійшла на нього справедлива кара Ну, власне кажучи, починаючи з цього випадку І почав розростатися і бентежити його серце побутовий містицизм «Я мав на увазі і п'ятнадцять!» У своїй дев'ять Женя не лише досконало опанував мистецтво торгу, але й знав, як ошалешити супротивника несподіваним маневром. «За обидвох?» – спитався Чемностерн, про що відразу пошкодував, отримавши від приятеля добрячого стусана. «З кожного!» Моментально скористався промашкою клієнта дядя Колбасін, що зовсім не личило його православному сливе прізвищу. «Я гадав, ви розумієте», – додав він, – аби згладити неприємний ефект і в корені задушити нарождающийся антисемітизм малюків. Цілком безпідставний, зрештою. «Що ти кажеш?», – мало не випустив Решета Кранц. Його страх перед евентульною карою вже відійшов. І він вирішив підійти до справи товарообміну максимально ґрунтовно. «Я кажу, дванадцять», – упевнено промовив Женя, напружуючи м'язи, ясно даючи зрозуміти, що грай тиме за правилами найдикішого капіталізму. «А де ти був раніше?» Нахабству кранців вже не було меж, але він знав щось таке, чого Женя знати не міг, а отже почувався господарем становища. Женя почав топтатися як кінь. «Та я, хлопаки, тут неподалік, у нас там...» Він махнув рукою в безконечність. «За гаражами свій театр, декорації, актори, всі діла. Бачимо, ви тут нудитеся, ніби маленькі, в піску порпаєтеся. От хотіли вас розважити, виставу показати. У нас кльові вистави, не думайте. І про грифонів є, і про зайця». І про Катерпілера. Ви ж, мабуть, не знаєте, хто такий Катерпілер. Ну от ми хоті. Белькочучи все це і заткуючи, він потроху бліднув зі страху. Бо те, чим займалися малюки, не обіцяло йому нічого доброго. А тим часом Стерн спритно загрібав лопаткою пісок і висипав у решету, котра вправно підставляв йому кранц. Операція була відпрацьована до найменших дрібниць. Тому він встигав просіювати пісок і діставати чергову кулю ще до того, як товариш набирав чергову порцію. Не встиг наш театрал опам'ятатися, як в решеті повному куль вже зблиснув вороненою сталлю Нюнамбе. І Женя жахом упізнав 57-му модель – того страхітливого калібру, який лише в теорії залишає дірки 7,65, а насправді вириває з тебе половину нутрищів, після чого друга половина вже навряд чи колись знадобиться. «Пацани, та ви чо?» – забелькотів він, важко дихаючи, та було вже пізно. «Стоять, падла!» – гаркнув Кранц, тримаючи важку зброю обома руками. «Мы тут тебе, бля, сейчас покажем театр! Ты тут у нас сейчас и петь, и плясать будешь! Стоять, я кому сказал! Пидор, бля, театральный!» А Стерн уже откопал две боевые гранаты и грався ихними кільцями, які блещали на солнце. «В чём дело тебе объяснить? Я тебе сейчас объясню, в чём дело. Как тачку в нашу в Германии, попортил, помнишь, сука?» Ну ясно, ты же был пьян как овца. А ты знаешь, падла, сколько подушка безопасности стоит. Смотри, бля, знает козел, правильно, пять штук. А ты говоришь двадцать центаво! А сколько времени прошло, помнишь? Говори, помнишь, падла? Помнишь? Вот и посчитай, сколько набежало. Да нас не ебет, что денег нет. Нас не ебет, что актеры люди бедные! Из-за тебя, козел, Мы тоже люди бедные. За лохов нас держишь. Стернуха, суню его в пасть лимонку чтобы не дергался. Вот. А теперь ложись сюда в песочек и подумай. И срок у тебя на это полчаса. Ми не знаємо, як пояснити таку гвалтовну зміну ситуації, але тепер у пісочниці сиділо двоє озброєних чоловіків. Та ще один лежав із бойовою гранатою в роті, замість кляп. Однак так само лагідно світило сонце, і сердини хмар пливли на південь, а високо в небі кружляв незіденфікований птах, якого за бажання справді можна було назвати орлом. Уся ця мальовнича група, якщо вірити заяві Кранца, збиралася провести на гостинних пісках пісочниці щонайменше півгодини, але розверзлася непевна твердь, і мурашиний лев пожер їх усіх.